Du lytter til Radio 24 /7. Velkommen til Politiradio med Sebastian Riggelsen og Marie-Louise Toxvi. Og glædelig påske. glædelig påske. Og det siger jeg øh, nu mest, øh, ikke fordi vi skal være heldige med det, men for, for at minde mig selv om og få sagt, at øh, vi ikke sidder i studiet her øh, dag. men har forproduceret denne udgave af Politiradio. Så hvis vi pludselig lyder frygtelig uaktuelle i forhold til noget der er sket øh, i løbet af ugen, så er det altså fordi vi har optaget programmet før det blev helligdag. Øhm, det må vi lige huske at sige undervejs også, hvis der er en ny lytter der hopper ind. Kan du ja, hjælpe mig jeg med at notere det? Er det er noteret. Øhm, og fordi vi skal skulle producere sådan på forhånd, så tænkte vi så øh, så må vi jo så må vi tale om noget som ikke handler om noget der lige er sket i går. Øhm, men til gengæld et emne, som vi begge to har været meget interesserede i også at tale mm. med Rikki om. Hej, Rikki Foss, den, nu med for femte gang. Og øh, til at dele af din erfaring fra lidt af hvert, især noget, der handler om vold yeah. og andre strafbare forhold. Yeah. Øhm, vi har gerne ville tale med dig længe om din fortid, blandt andet i huliganmiljøet. Ja. Og det tænkte vi var, det var også en oplagt ting at tage i den her uge, fordi... Der er søndag skulle være en fodboldkamp mellem Brøndby og FCK, en såkaldt højrisikokamp. Øh, der kunne man måske forvente, at, uh, at nogle ting ville Især gøre. Især set i Baksberg i dag, at uh, i efteråret sidste år, der var der jo meget store uroligheder ude i, ude i Brøndby, hvor en utrolig masse betjente endte med at, at blive skadet på grund af ja, uroligheder derude. Præcis. Og det og skete når, så ikke. Og når Nej. vi så skulle tale huligans, så gav det mig anledning til at invitere vores anden gæst i dag, Johnny Petersen. Velkommen. Jo tak. Du kan også noget, om det der. Du kan noget med det der med vold, og også noget af det med slås ikke? Jeg har i hvert fald kunne, og lige at være helt, helt ærlig omkring det, jo. Men øh, det vil være mange år siden. Det er heldigvis mange er år siden. Men, øh, men det er blandt andet derfor, at jeg synes det er dejligt, at du vil komme i dag og tale med. Men vil du ikke lige indledningsvis måske bare selv præsentere dig lidt mere? Både jo. som den, du er i dag, men også måske som den, du var. Øh, ja, Johnny er 42 år gammel. Øh, fra 1998 til 2008, der var jeg aktiv på øh, den yderste højrefløj i det, der hed Dansk Front og DNSB Og sideløbende var jeg så også øh, aktiv i øh, White Bright, som en oceansk øh, udgivende øh, Og inden det, der havde jeg faktisk en fortid på den yderste venstrefløj også, for at det ikke skal være løgn. Øh, det lyder som en spændende fortid. Ja, derved. det var lige fra den ene til ja. den anden. Øh, startede med at komme på Ungdomshuset til koncerter og sådan noget. Senere hen var med til at starte en, en afdeling af noget, der hedder Røde Ungdom i, øh, i Vejle. Ja. Øh, det var ligesom om, at det var ikke rigtigt, der jeg skulle være. Så havnede jeg af lidt af forskellige veje Inde i på, den, på Højrefløen i stedet for. Og var så der i 10 år med alt, hvad det indebar. Ja, det ene og det andet. Så. Ja. Og i det... dag er jeg pædagog og øh, har været det de sidste 11 år. Som Sebastian siger, så lyder det jo som noget af en bevægelse at øh, starte i ungdomshuset og rød ungdom, og så pludselig at havne hos yeah. DNSB og Dansk Front. H at, hvad, er, øh, hvad var for dig fællesnævneren i de to, de to steder? Øh, jeg tror, det der var det primære, det var egentlig, at jeg skulle bare have et eller andet sted, hvor der var noget gang i gaden. Øh, og så var det jo alt det der med det, der startede med altså det, det autonome miljø. Gadekamp i kamp mod politiet og så videre, så videre. Det synes jeg var enormt spændende at søge lidt efter det. Det var inden internettets klubhærdige tid, så det var sådan lidt af, det var lidt mere omstændigt dengang og komme i kontakt med alt det der. Men det lykkedes jo fint nok. Ja, så stille og roligt, så fættede det ud, det der venstrefløjs halløj der. Så havde jeg lige en periode i et par år, hvor jeg ikke rigtig lavede noget. Hvor du synes, at jeg bare passede i det arbejde, jeg tror nok, jeg gik i skole og lavede sådan lidt ja. lalleri der, eller forsøgte at tage en uddannelse og sådan noget, det blev ikke rigtigt til noget. Øhm, ja, så kom jeg sådan lidt af bagveje med en kammerat, som jeg kendte, der, der kom i DNSB, og så var jeg med derovre og et øh, foredrag om fra en tidligere Østfront kæmper, og så i en 400. sprændert i en festen bagefter, så meldte jeg mig ind i DNSB, for det var da det eneste rigtigt at gøre. Så, ja, så tog det egentlig bare fart derfra. Så... Men du fik også nævnt, at ja, du siger, at det der var fælles var det med gang i gaden. Er det en, en lidt poetisk måde at sige det på? Det er nok en, en måde at foregøre det. Lidt, lidt pænere end det egentlig regulær var. Ja, fordi, fordi at det, det, det rigtige ord ville vel være øh, vold. Ja. Ja. En slagsmål i det hele taget. Og også bare det der sus, som man fik ved at, ved at lave de der ting. Og så tror jeg også for mig, der der handlede det meget om det der med at sætte sig uden for gængse og normer. Øh, det har jeg altid syntes var fedt. Altså, øh, det der med, at man fik nogle skæveblikke af andre folk. Og sådan noget. Så det var næsten i hvilken ja, del altså, det skulle du, være? Du, du, ja, det blev det, bl. det jo. Det, det bl. Ja, altså, det, det havde vi jo snakket om øh, mange gange efterfølgende, at, at om jeg havnede øh, ja, på venstrefløjen eller på højrefløjen, eller, eller havde fået rygmærk på, eller altså, nu er jeg født og opvokset i Aarhus, som vi også har snakket om, at øh, hvis jeg nu var født ude i Bispehaven, så kunne jeg have ind, øh, som øh, radikaliseret eller sådan noget altså Jeg de tror bare, det der med, at der var... Der skete et eller andet, det, det var nok det, der var det primære. Rikke, nu Johnny er Johnny jo noget ældre end dig, ja. men er der noget, der øh, klinger bekendt i dine ører? Ja, altså det der med, at, at, at der er en mulighed for at komme ud i noget vold, det er jo lidt det samme som både at være i, i rockermiljøet og at være i det her huliganmiljø. Øh, og så kan jeg høre meget af det, som Johnny jo siger, altså, uden at sige det, det er, at man finder de steder, hvor det faktisk er okay at have, det har jeg også snakket om før. Ja. Men når du møder ind i de her grupper, eller melder dig ind i de her organisationer, der er, det okay, der er det okay at andre mennesker. Der er du faktisk mere normal, hvis du har det her store had, end hvis du kommer med et stort smil på læben. Sådan havde jeg det i hvert fald, da jeg var i, i miljøet. Jeg følte mig mere velkommen der, end jeg gjorde ved normale mennesker. Jeg kan huske, du sagde engang, Rikke, at, at du vidste jo godt dybest set, at, at hvis man tævede andre, så, så var det forkert. Men, men hvis du i de her grupper kom og sagde, at nu har du tævet en eller anden, så, så fik du faktisk ros og klap på skuldrene. Jo, altså, det var ikke sådan, de sagde, at det var sgu forkert, eller at det skulle du lade være med, eller uh, det var ikke sådan, at jeg fik en nærkeflad og fik en besked på, at det skulle aldrig gøre igen. Jeg fik nærmere faktisk bare besked på, om jeg havde gjort dårligt. Jeg gjort dårligt, som I? Som I, om, om, om han Det havde var. været effektivt til at skabe Adam. Om, om han har faldet budskabet i hvert fald. Ja. Øhm, og så var der noget med, med Brøndby. Ja. Og noget fodbold, og noget... Altså, er, er, er du meget optaget af fodbold? det var jeg altså der var lille var jeg meget optaget af fodbold, øh, men da jeg så ramte det punkt der hvor fodbold den ikke begyndte at betyde så meget. Der øh, var det nok primært mere øh, det havde i mig og stofferne der snakket end den person jeg var. Ja så når du gik til fodbold så handlede det ikke så meget om spillet på banen, kampen på banen. Nej, fuck det rulle fodbold så må du slås. Præcis. Skyd så selv af på Nargo, og så slås bagefter. Og øh, Johnny sådan var det også i øh Absolut. Du var på Brøndby, du var med Brøndby, ikke? Yes. og du var i Aarhus. Ja, I Aarhus. Der er det var noget, du, der er, der er ikke noget var. ondt blod i dag? Nej, det er mange år siden, jeg er det ligeglad. Jeg var også ligeglad med fodbold dengang, som Rikie, han siger. Det er jeg dybest set også i dag, men øh, ja, dengang jeg troppede alligevel trolig op, fordi, øh, men ikke, altså, jeg alligevel troligt op. Men jeg kommer fra Aarhus, og jeg var medlem af fanklubben som lille, og jeg, jeg var nok en af dem, der, der rent faktisk kunne lide at se fodbold. <laughs> ja. øh, så det blev ikke til så meget... Øh, så meget Nej. Nej, men så kom du til gengæld ind i politiet, Sebastian, og det kan jeg jo forstå på de her to tidligere huligans, at hvis man ikke kunne finde nogle af de andre slås med, så kunne man bare slås med politiet. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. At, har du så stået derude og fået, fået tæsket nogle fodboldfans? Ja, det har jeg. Altså, jeg var jo så politibetjent her i København, men øh, til nogle fck Brøndby kampe der, øh, der har jeg været op og... Ja, det er vel tæt på noget slåskamp med nogle, øh, nogle huligans. Så det har jeg, prøvet. jeg har også prøvet at få kastet sten på mig og forskellige ting. Mm. Mm -hmm. Nogle hvorfor kigger nogen. jeg nu på, på Johnny og Reggie? og spørger, altså hvorfor nu det? Fordi jeg kan godt afsløre, at vi lidt senere i løbet af den her time kommer til at tale om slagsmål med politiet i andre sammenhæng. Fordi det var faktisk dig, der sagde det til mig, Sebastian, tidligere på dagen, at vi taler om, hvad, hvad skete der egentlig der i Brøndby efter den der fodboldkamp? Og så sagde du, jamen hvis der er sket noget, der ikke blevet dækket for alle den blev kaldt ind til Nørrebro... Hvor der som bekendt blev en det, det gjorde en, en de, og det og det, det gjorde politiet faktisk også. Der blev også taget også. både for fodboldkampe, og, og politiet for Jylland blev kaldt over øh, på selve dagen. Ja, der var kaldt øh, vældig mange politifolk over fra Jylland og Fyn. For at, øh, man kunne ligesom mærke, at det, det fordi, gik galt ud på Nørrebro. Ja, og så fordi man havde den her høje mm. ja. i, øh, øh, i Brøndby. Correct. Men jeg vender lige tilbage til Rikki og Johnny. Altså, hvis man uden nødvendigvis at gå særlig meget op i selve fodboldspillet, men, men er parat til at slås for, for Brøndby eller AGF eller nogen andre. Hvad har det så med politifolkene at gøre? Ja, ja. Jeg, tror, øh, jeg tror ikke så meget, at det handler om politiet at gøre, men jeg tror, helt mere det handler om, det er der i hvert fald det, jeg kan huske og øh, have været med til selv, både til fodbold, men også til demonstrationer og sådan noget. Øh, at så står du her med, du er jo op og kører, inden du overhovedet kommer afsted, ikke? Øh, og får du så ikke forløsningen på en eller anden måde ved, ved det, du egentlig havde planlagt, at der skulle ske, jamen så er politiet der jo altid, og på et eller andet tidspunkt, så kommer der jo en eller anden flink betjent og beder ind om at gå i den anden retning, og det skal han da overhovedet ikke blande sig i. Øh, Og så skal der ikke ret meget til derfra, for at det, øh, det ender i hat øh, eller Det er i hvert fald min erfaring. Altså for mig var det bare endnu en forhindring man skulle forbi for at komme hen til det, man gerne ville have fat i, ikke? Altså, det var lidt lige ligesom, hvis der havde stået en indkøbsform, så skulle den bare fjernes. Og sådan havde vi det også lidt med politiet. Sådan havde jeg det i hvert fald lidt. Okay, så, så det var ikke politiet som sådan? Nej, det var, det var mere... mere det, at de, at, at, at de stod der, hvor jeg gerne ville have den. De stod i vejen, og når jeg gerne ville forbi, jamen, så fik jeg ikke muligheden for det. Og jeg var en af dem, der godt kunne lide at skyde mig godt og grundigt af på Narko, inden man skulle sådan Så når adrenalin kører meget, og, og man får gejlet hinanden nok op, så til et så når du et punkt, hvor så vil du bare igennem. Er det, hvad, hvad, er det noget specielt slags og der fungerer godt til at slås med, eller hvad... Det er for nu at du må give nogle gode råd. Ja, ja. men kan vi lige så godt. Ja, i påskedagene. <laughs> nu er jo lige op til påske, så jeg kan lige så godt være klar på det. Nej, altså jeg vil sige, jeg blev rigtig glad for ketamin i det her, øh, i det her miljø. Men det var på grund af, du fik den der bedøvende effekt. Og, og ketamin har jeg lært engang, at altså man blandt andet bruger til at bedøve heste. Det er det. ja. ja. Hvordan tager man det? Altså, nu, er det piller? eller. Nej, man sniffer det, det er ligesom, hvis du tager kokain ah. eller amfetamin. Øh, og så får du den virkning, at du bliver faktisk bedøvet helt hele kroppen. Lidt ligesom, som du siger, når du bedøver en hest. Øh, du kan tåle at få lidt flere tæsk, end du kunne før. Men er man ikke også langsommere? Tænker, eller? Ja, men jo, altså, altså, altså, jo, det var man de første par gange. Men når man har gjort det nok gange, så, på kun, så vender kroppen så hurtigt. Øh, den vinder så hurtigt til det her stof, du har i kroppen. Og så til sidst så lærer du altså at arbejde på det. Lidt ligesom, hvis du har været... Korinmisbrug eller heroinmisbrug, misbrug så lærte du også til at arbejde på dit misbrug. Hvad vil det sige, arbejde på dit misbrug? Det vil sige, at øh, man lærte på et tidspunkt at slås, selvom man var så bedød, at man ikke burde kunne slås. Så lærte man at holde sig selv så højt op, at du hele tiden kunne, kunne være klar. Tog du sådan noget andet også, for ligesom at få og man, man, så man siger, humøret eller pulsen op? Jamen, altså, der var godt med korin også, fordi det er jo også godt til, når man drikker, ikke? Så kan man jo drikke det dobbelt, ikke? Så hvis man vil blive små så surer du bare en helvedes masse Korin. Så kan du med drikke igen og jeg hvor lød det er sundt. Ej, man, man har Ej, hørt det meget om troen, de her... Altså, altså, så når man skal ned igen efterfølgende, så kan man ryge noget has, ikke? Altså, Ej, man, jo, man selv medicinerer sig selv for ligesom... Eller lige en truxale. Ja, troksagel, det er også godt. Hvad er det? Okay. Okay. det er, er en psykotiske. Det... Det... Vi, vi talte for nogle uger siden om, øh, om morfinpræparater, ja. som, som jo netop bliver brugt til at at kom ned på, mm -hmm. og så jo er jo sygt vandende også. Så ja. hvad var det, Solen Nørgaard fra Fredrik, jeg fortalte os om, at, at man, der, der er sågar unge, der ryger morfinplasterne. Mm. Ja, det er rigtigt. Ja. Det lyder ja. virkelig ulækkert. Vi ja. kan også, øh, også lave udtræk på det, til at initere. Ja, nå. Ja, Æm... ja, man, kan, man kan mange spændelser. <hældre> At, gjorde man også det i din tid, alle de her uh, festlige tror, op- og ledsstoffer? Uh, var så meget uh, på banen, men, uh, men en god person billig på orske amfetamin, det er der da i hvert fald. Og så godt skudt af på noget stivider og noget haløjere. Selvfølgelig også masser af kokain. Uh, til, på de der kamp, der nok primært amfetamin, fordi det bliver du også godt aggressiv af, hvis er sådan, du går dig op og Og så med lidt ekstra testosteron i kroppen, der er, og så, det er en rigtig god cocktail og så får den gas, og så slukker alt fornuftigt i hvert fald. Der er ingen kontakt mellem hjerneryggrader overhovedet. Altså. Må, må, må jeg lige høre, hele det her øh, sl slåskamp, var, var det sådan noget, I, øh, man aftalte indbyrdes, eller, eller er det sådan noget, det, det sker bare, og I ved bare, at der, der kommer gang i gaden? Øh, det var altid aftalt på forhånd, øh, primært. Øh, det, når man havde de store kammer, som altså, vi havde i Brøndby hjemme, eller var i Brøndby, eller... Så var det aftalt på forhånd, hvordan man skulle gøre så handlede dagen egentlig om at prøve at undgå alt for meget politiet, og se om man kunne komme i tårterne på hinanden. Og nogle gange så, så mødtes man jo også på en eller anden pløjermark eller en okay. sted inden kampen eller efter kampen. Jamen, altså, Det var nemlig mit spørgsmål, hvorfor ja, ja. man ikke bare kunne så tage væk fra politiet. Jamen det gjorde man også med Men altså, politiet var jo meget opmærksom, og de ville jo ikke have, at man så også havde, uanset hvordan det var. Så det var egentlig altså rigtig meget af sådan en kamp bag den. Gik jo egentlig med røde soldater ikke også. Og altså, øh, prøve at undgå de her betjente øh, der, som der var i rigelige mængder af. Men altså aftalt på forhånd med modstanderen? Ja. Så hvis, hvis øh, AGF-tilhængerne skulle slås med Brøndby-tilhængerne, så mm -hmm. hvad, hvordan aftaler man så det? Det var jo, altså, vi havde jo, nogle gange så var der folk fra Brøndby i op øh, ved os, eller vi var over ved dem, eller ellers så folk bare på, almindeligt på telefon, ikke? altså aftalt hvordan var, så hvor mange skulle man være, og må der bruges noget, altså var der frit slag, øh, måtte du sparke på folk, når det lå ned, øh, måtte du ja, fyre en morsten i skallen på en eller anden? Eller? Med eller uden våben? Ja, yeah, ja, yeah, altså, eller var det bare med de bare nævner, og folk de rønnede, så var det det, ikke? Altså, det var sådan lidt... Øh... I reglen, når det var Brøndby, så... så var der sgu ikke rigtig nogen regler. Oh, okay. Så var det egentlig bare frit slag. Men hvis hjernen er så blæst ud, som du sagde før, der er ingen kontakt mellem... Det er der ikke. Det kører i eller det hele. Præcis. <laughs> det... Øhm, er man så i stand til at respektere, når nej, jeg er fuldstændig skudt af på adrenalin og stoffer nu, men når nej, vi har en regel om, jeg ikke må sparke ham i hovedet. Ja, det er der egentlig, fordi øhm, du har også nogle interne regler i det her. Men øh, respekterer også meget hinanden i det her. Lineragtigt. Altså, det, altså, der er meget, hvis der er sådan det aftalt på forhånd, at når folk ligger ned, så sparker du mig. Så kan det godt være, at der ryger en enkelt pedal af, men, men det er jo ikke sådan, du står og tramper mand i hovedet, når han ligger ned. Hvis du gør, så er der i hvert fald et konsekvens bagefter også for dig så, selv. Så kunne I ikke bare gå til noget MMA, så? Det giver bare ikke det samme. Det, det, gør de gjorde, det gjorde vi også, men, men det giver bare ikke det samme. Altså, man prøvede jo at starte til boxing og alle de her kampspor som alle de kloge mennesker rundt og sagde, prøv at starte til noget kampsport, ikke? det hjælper, man. Så har du ikke mm -hmm. lyst til at slås? Jo, det første, du havde lyst til, når du kom ud derfra, det var, at du tænkte, nu er jeg blevet noget bedre til at slås endnu før, man. Det, du, kan. du kan have to, ikke kun én gang, man. Ja. Altså, øh, og, og det der, der var fedt ved det her, som vi snakker om i aftalt, det var, hvis lad os til mig og, og, ja, vi stadig var aktive i det her, så ville vi sagtens kunne gå rundt herude på gaden uden for fodbold og ja. drikke øl og tage i byen ja. og feste alt muligt. Men var der fodbold i morgen, jamen, så skulle vi kunne stå over for hinanden og slås. Ja. Men da slagsmål er færdigt, kan vi også gå over på en bar og drik? Det har vi gjort mange gange også. Uden problemer. Ja. Nå, er det rigtigt? Uden problemer. Ja, ja. ja, ja. jeg har en, en, øh, en rigtig festlig en fra Aalborg en gang, hvor vi mødtes på en eller anden pløjermark uden for Aalborg, og bankede hinanden sønder sammen, og der var en civil øh, patruljevogn og en almindelig patruljevogn. Så der var fire betjente i alt, og de kunne ikke gøre noget. Jeg tror, vi var været 30 mand i alt eller sådan noget. Og da vi går forbi sammen med de her Aalborg-folk, øh, går jeg forbi en af de der patruljevogne, der står en af de der betjente der og rapporterer ind på bredet nordisk, at jamen, det er totalt no værd noget af det her, fordi de er lige banket, Den han er nu. De kraftede ind på bare a sammen. <laughs> så, ja, og vi var jo færdige, jeg synes, at det var sjovt, ikke? altså. Så ja, altså, så, så tærede man hinanden, og så, så var det det. Og så... Det var skal også bare gå i byen bagefter. Så kunne man finde nogen andre til. Det var jo også det fede ved, at der var i det her miljø, ikke også? Det var jo at, at der var det her, jeg kan blandt andet huske mit, mit andet slagsmål med Aarhus for eksempel, øh, det, det gik rimelig stærkt, men der kan jeg huske efter efter jeg så havde fået den her kæmpe røvfuld jeg fik. der var der en af dem fra Aarhus af, der, der gav mig penge til en taxa fra Aarhus til ja. København. Han betalte den taxa. Jeg var helt forslået. Jeg var ikke i stand til at sidde i de to der. Men han sagde til mig, kom her, og så tager mig ind i taxen, spørger en taxachauffør, taxa hvad koster det at sende ham her til København helt hjem til hans adresse. Så betalte han. Så mødte jeg ham kampen efter, så skal jeg tage tilbage. nej, det er, er, er fint. Du lytter til Politiradio på Radio 247. Hvor Sebastian Rikelsen og jeg, Marie-Louise Toksvili, nu sidder med kæben nede på kravbenene og lytter <laughs> til to tidligere hooligans, der med brede smil og glade minder fortæller om den voldelige fortid, som ikke havde ret meget, så meget har vi lært nu, ret meget med fodbold at gøre, temmelig meget med vold at gøre, en hel del med stoffer at gøre. Og som I beskriver det begge to, noget af et sus, som jeg egentlig Rikke, heller ikke tror havde særlig meget at gøre med de stoffer, du var på. Hvad er det største sus ved sådan en dag? Det er, når man løber mod hinanden. Lige, lige det sekund, hvor man, hvor, hvor man hører en råb nu, og man bare ser den ene gruppe og den anden gruppe mod hinanden, og politiet de laver den her til hver side, fordi det, det, er den, det er faktisk den mulighed, de har. Sådan her. Og nu gør Rikke noget med hænderne, man ikke kan se ret rationen, men sætter to hænder mod hinanden og ligesom skubber dem fra hinanden til at prøve at lægge en, en mur ind imellem, eller en, en, en hvad hedder sådan noget, beskyttelseszone ind imellem. Du siger, at politiet fjerner sig, og så lader jeg slås, eller hvad? Tit øh, altså det, det vil sige, det er i hvert fald det, jeg har oplevet med, med mange af de episoder, jeg har været i, at, ja. at, at politiet tit ofte rykker så og hopper ind i deres biler, øh, indtil der så kommer nogle flere patruljer, og så prøver det så at stoppe det derefter, ikke? Ja. Men faktisk, det sus, faktisk ikke når vi rammer hinanden, men lige det sus, hvor vi begynder at løbe, mm. der, er det fedest for mig at være der var det fedest for mig at være huligan. Ja. Altså jeg vil, jeg vil sige, på en eller anden underligt plan, så kan jeg godt forstå det her med, med det her sus. Ligesom, der er nogle folk, der er vilde med at lave jump og hoppe faldskærm. Altså den her adrenalinkick, de får i det. Jeg går ud fra, at det er noget af det samme, som I beskriver det. Altså videre, spænding. Spændingen i det. Altså jeg tror... <coughs> Hvad det? Man kan næsten beskrive det med de her nærdødsoplevelser, at man skal, der skal virke, der skal, det skal længere længere ud, ja. for man får det her sus. Det er i hvert fald det, jeg, jeg hører, når jeg... Ja, og så tror jeg sammenholdt også, at, at altså, en ting var det hele det der, hele det der rush, der, som man får. For det, det gør man, det, det, det, det er den ultimative opture. Ubeskriveligt øh, altså. Det, ja, det, det må man jo hånd på det Men så tror jeg også, i hvert fald for mit vedkommende, at det var også hele det der med, igen, okay, nu gør vi noget, som bare er så socialt uacceptabel, som det overhovedet kan blive, ikke? Altså... Øh, en omgangskreds, øh, de var jo fuldstændig hovedrystende på, hvad fanden laver du det? Altså, altså, altså, hvis, det var... hvis, de, hvis din omgangskreds godt var Ja, jeg har aldrig skjult på, at jeg var idiot. Altså. <laughs> det, øh, det var sgu for dumt. Så nej, jeg, var, jeg har altid været fuldstændig ligeglad med de der ting. Det er jo også igen, som jeg starter med at sige... Jeg, jeg tror for mig, der handlede det meget om det der med at, at altså, hele tiden at gå ud til ekstremerne, ikke også? Altså, og det må folk skulle godt vide Altså, altså det her White Pride, det er jo så også styret, eller det har en eller anden højorienteret ideologi bag sig, ikke? Det var, var det så også noget, der betød noget for dig? Ja, altså man kan sige, sige, for, for mig, der, altså, øh, den aller den første gang, jeg var med til, til en huligan-kamp med White Pride, øh, der egentlig ikke en skid om, hvad vi skulle, jeg blev bare ringt op på spurgte, om jeg var med til firmatur. Og jeg tænkte, jeg vil ikke, hvad de snakkede om, de sagde, ja ja, jeg vil, jeg gerne og blev hentet og hoppet ind i en bil, og først halvvejs på vej til Aalborg, så fandt jeg ud af, nå, okay, nå det er noget med at slås med fodbold, nå, fedt nok, øh, og så var jeg på der. Øh, så man kan sige, altså, White Pride var jo egentlig bare, eller bare, altså, det var en huligan øh, men det var også på derværende tidspunkt, det tror jeg, den eneste politiske huligangfraktion der var i Danmark. Øh, og for at være en del af White Pride, der skulle du være aktiv på den næste højfløj også. Øh, eller så kunne du ikke... Så kunne altså, det jeg, jeg skal med. bare lige høre, det er ikke dig, der har været med i det der Station 2-klip, hvor nej. du skubber en, en rapport og siger... Nej, det, det var før, ja, men, man, man ikke har lang tid før. Ah, okay. Nej, ja, nej. Altså, Det var også sgu øjnene, man kunne ja, <laughs> Men, John, så, så dit engagement på den yderste højrefløj og dansk front, du, du har beskrevet for mig som, at White Pride blev sådan lidt en, det blev lidt fritidshjemmet ved siden af de seriøse politiske aktiviteter, så... så kunne man så komme ud bare sådan og, og råslås? Ja, altså, så, så, så det var det jo også en, en mulighed for ligesom at komme ud og, og, og få gjort sig klar og, og, og få skærpet sine nævner til, til at slås, når det var sådan, man skulle ud og, og slås med de autonome, øhm, fordi det var også det primære, ikke? Altså, det, det var egentlig det, det primært handlede om, så, så man kan sige, huliganismen var jo ligesom en, en del af det der, hvor, hvor okay, nu, nu er vi lige ude og få testet af, altså, kan vi, når der er sådan, det sker, ikke? Øh, når det virkelig går løs, ikke? Rikke, den slags øh, politisk motivation bag volden, den har du aldrig rigtig lyrket, vel? Nej, rigtigt. Altså for mig så var det rigtig på noget politisk, der var ikke rigtigt noget med, hvordan det så ud af, hvilken hudfarve de havde, eller hvilken religion de havde. For mig var det mere, at øh, var det nogen for enten for Aarhus eller for FCK, så det var bare det, man havde det mest. Sådan var det bare som men, men tror du ikke igen også bare det tilfælde, at du havnede der? At du ja. kunne lige så godt have været i en anden fraktion? Jo, det kunne jeg altså havde jeg havde boet i København øh, på det tidspunkt. Jeg boede i Brømme på det tidspunkt, jeg havde boet i København, så var jeg nok blevet, ej, det var forhåbentlig men så var jeg nok blevet CC'er eller eller eller, et eller andet andet, oh, ikke? Casuals, eller hvad? Ja, kunne man det har jeg helst ikke, altså. Men altså, jo, det, jeg havde, var nok ind, det sted, der var. Men ville du også for eksempel have kunne ende i, i et, et sådan voldeligt øh, politisk miljø, som, som det Johnny var i, i, i det, det, hvad kalder vi det? det, det nazistiske miljø, er det det, det hedder? Nej, så høje ekstrem var det jo, altså det var jeg radikalt. Jeg har jo aldrig ja. nogensinde betragtet mig selv som, som nationalsocialist. Ja. Øh. Bare høje radikal. radikalt. Kunne du også være havnet i det? Jeg tror ikke i den fraktion, jeg var. Øh, altså Bømme, vi var... Nej, nu mener jeg bare sådan, som, sådan, som du er indrettet. Så, det jeg, er, jeg, er, jeg, er jeg, ikke noget med fodbold at gøre, men, men med det der behov, du havde, som du siger, du havde for, at det skulle være lovligt at have nogen. Kunne du have levet det ud andre steder også? Ligesom når Johnny Sim var en født andre steder, så var han måske blevet sådan en eller anden radikaliseret synskrig. Ja, det var det, var, jeg var god til. Jeg var god til at være en af dem der. Så var jeg ikke blevet rocker eller hooligan, så var jeg nok bare blevet ekstremist, eller øh, ved ikke, så var jeg nok blevet nynazist, eller medlem af en anden bandegruppering. Fordi det var det, jeg kunne finde ud af, det var det, jeg var god til. Det var det, jeg følte mig hjemme. Og så spørger jeg lige igen, hvad er så fællesnævneren ud over volden? i alle de her forskellige ekstreme grupper. For det kan vi vel godt kalde dem under en hat. Jo jo, det er da meget ekstremt. Altså, det er det Uanset om man vælger ved at rende rundt og tæve folk med støvsugrør i AK81, som du gjorde, <laughs> eller, eller tæve andre fodboldmennesker, eller hvem man nu vælger at tæve, eller autonom, eller man er autonom og gerne vil tæve politiet. Eller, altså, hvad er det, der er fælles? Jeg vil sige, for mig var fællesnævneren, det var, at, at at jeg igen kunne få lov til det her med det, der havde. Det der med, at jeg havde, jeg havde opbygget så meget had inden i mig selv til alt. Mm. Og, og jeg var så meget ude af mig selv, og stofferne holdt mig også så meget væk fra mig selv. Så at komme ud og gøre noget, som, som Johnny siger, er så ekstremt, og så er så væk fra de danske normer, og jeg er så, er så ekstremistisk et eller andet sted. Det var, det, var, det var fedt, det var tiltalende, og det var det, var det, man bare syntes var... det var bare øh, Så fik man opbygget sig et navn, for det, vidste, hvem man var, når man mødte op i de her kase her. Og det synes man var fedt. Folk vi skulle heller være bange for mig, end at, end at komme hen og spørge mig, hvad klokken var. Skulle folk hellere have det sådan, uh, ham tør at vi ikke spørge, hvad klokken er så, så havde jeg det rigtig fedt. Ja. Du sådan og nækker, Johnny. Den jeg følelse jeg, kender du også, godt. Jeg, Ja, jeg kender det ganske godt. Altså det hele, den der, det der hader frustration, og frustration, som man rende rundt med, og man vidste ikke rigtig på, hvorfor det skulle selv et eller andet sted hen. Så var det jo så det var dejligt at være et sted, hvor det var uk okay og acceptabelt at gå ud og bruge vold. Øh, og en ovenikøbet ret grov vold. Øh, altså... Og så kom tilbage og sige, fuck, det var fedt gjort det der, mig Ja, så du det der? Brr, var det også vigtigt for dig, at folk var bange for det? Ja. Jeg kunne godt lide det. Altså, dengang det var, da det med Dansk Fond der var på sit højeste, der boede jeg på boulevarden inde i Aarhus. Øhm, og 300 meter derfra, der lå huset, hvor de øh, venstre endt de holdt til. Og lige midt imellem, der lå øh, mindeparken, hvor de tit sad. Og når jeg kom gående ned igennem, og der sad sådan en flok dernede, altså, jeg kom gående selv, og man bare kiggede op på dem og sagde, hvad så? Og røv, ikke? Ved noget, og der var ikke nogen af dem, der gjorde noget, som ville stå om og bare tænke, yes, det er fedt det er. De vidste godt, hvem du de var. De vidste godt, hvem man var, og de havde ikke lyst, selvom de sad mange flere end en selv. Altså fordi de vidste godt, hvor det var og det var et opkald, så stod der bare endnu flere. <løk> så ja, det kunne man godt lide, og det tror jeg ikke er særlig sundt for nogle mennesker. Nej, for det, det er jo dybest set magt. Det er... Ja, en, en, en ret, ret ultimativ magt. magt. Ja, det er det helt stedet. Ja. Og, og nu har jeg jo, tror jeg ikke, jeg afslører nogen hemmelighed ved at sige, at jeg har aldrig været oppe i slås. Og jeg tror ikke, jeg vil være særlig god til det. Men, men jeg kan egentlig... Det, det bliver man med tiden. Jeg har hørt, du bare skal tage noget ketamin. Sådan, ja. Så kører jeg det. Jeg tror måske også, lige lidt, lige, lidt tid. Vi har. Lige, lige lidt tid med lidt vægtræning og noget, tror jeg måske også kunne være en idé. Øhm, men jeg kan egentlig godt sætte mig ind i den magtfølelse, det må være, at kunne fysisk overmand banke et andet menneske ned. Altså, jeg siger det ikke som noget misundelsesværdigt, jeg synes er lækkert, men, men jeg kan godt følge, når I sidder og taler om det, den øh, bekræftelse af ens selv, altså følelse af, vi kan godt lige føle os stærke. Mm. Yeah. Ja, og det var allerede, inden vi lavede noget, allerede, når vi, altså, sådan havde vi det i hvert fald, nu ved ikke, hvordan det var i Aarhus, allerede, når, når vi omkom til staten og når vi kom til staten så havde vi vores egen port, vi blev lukket ind af. Altså, det var ikke noget, der hedder betalt eller noget. De åbnede en port for os, fordi de vidste godt, at hvis de ikke åbner, så bliver der ballade. Mm. Så kunne alle de andre rundt om, der har stået i flere timer, se, at vi blev bare lukket ind. Allerede mm. der ved de, hvem vi er. Når vi så stod med vores halsklavetrøjer øh, op til, og sorte kasketter, og dengang var det jo stone island-jakker, man skulle have på, ja. og fint skulle det være, ikke? Det tror jeg stadigvæk, det er. Ja, det er og når face-jakker helt op til, og levis mm. Så vidste folk jo godt, hvem man var. Der er også noget uniform, ja, der. Ja var noget uniform. Uniform. Altså, alle de sorte megaskeheder. Fred Perry. Og... Ja, Fred Perry og Henry Lloyd og... Yeah. Burberry, og Burberry og Skutum og... Lacoste, no yeah. Face. Scott, Men det, det er Island. faktisk meget sjovt. Altså, ligesom Marie-Louise, så kan jeg også godt forstå det, fordi... For det var På også derfor, måde... du blev politimænd. <laughs> <laughs> Nej, det var det ikke. Men altså, jeg, jeg, jeg har også selv været øhm, medlem af en fanfraktion ude i AGF som overhovedet ikke har noget med vold at gøre. Men bare det her sammenhold, når man gik øh, sammen hen til, øh, til stadion, ja. altså det var der noget dejligt over. Det kan jeg da godt huske. Og så kunne jeg da godt se ude i øjenkrogen, at der gik nogen over væsentligt større end os, som ikke var en del af vores fraktion. Som ikke så var så glad ud. Men... Jeg er nødt til lige at spørge om noget, som muligvis ikke har nogen relevans, men i nogle af de her din fredelige uh, fraktion, Sebastian, og, og din Johnny i Aarhus og din i, i Brøndby, Rikke, var der nogen kvinder? Nej. Nej. Øh, nej, det var der vel egentlig. Altså, vi havde jo dem, der kom en gang mellem lige kom ned dernede på Stamcaféen. Øh, altså, kom de ned og sad og på øl, men når der var kamp, eller når vi skulle i gang, så... Øh... Og når du siger kamp, mener du så den ind på banen Ej, eller den... Nej, fuck, altså? det er den lortekamp inde på banen. Okay. Når, der var fod... når der var slagsmål, <laughs> det der hedder... Øh, når vi og, skulle... det hedder jo fodboldkampe, altså, ja. det er bare for at præcisere. Når vi mødtes på gasplænen, så øh, skulle der ikke være nogen kvinder. Nej, det var der lige også. var også på værtshus. Ja, jeg ikke noget med den, der gør. <laughs> øh, jeg tror, det er Jynke, der engang har sagt, at man kan jo ikke have kvinder i et broderskab. <laughs> men, men der er vel trods alt <laughs> kvinder omkring det. Altså, jeg kan også spørge på noget. Er, er der damer i at være sådan en, der er god til at tæve for andre? Det, det blander med tiden. Jeg vil sige, til at starte med, så synes de fleste kvinder bare, at man en fodbold, ikke? Men det er vi vil så se det også ret i. Ja, på grund af ham af, ret i men bare fodbold. Men når man bare nok pas Clausmøl. Clausmøls tør seks meget fodboldtøse. Altså det er først efter min huligan eller jeg har lært offside reglen står det ikke. Altså jeg kan ikke igen nu helt fucked up. Men altså, ja, altså der altså, var der, kvinder, altså der, der, der, der findes der kvinder der godt kan ikke altså nu ved jeg godt at vi skal ud i pub, men der findes der kvinder der er villige med bad boys. Ja, ja, ja, ja, ja. Er det ikke bare er det ikke bare den oh. så bare dem var der jo. det kom jo altså, også med tiden jo altså, altså. Der kom jo de der, som man kalder for rockerkællinger, ikke? Altså, de kom jo, som hver far kalde dem for. De kom jo glædeligt, når man kom gående der. Det var de jo samme tøser, der var der hver gang, jo, ikke? Altså, og ja, de... ja du, og du er så inde på noget, nu kalder du det rockerkællinger. Men altså, det her med uh, huliganisme, og så er der så orienteret Altså, det, det hænger på en måde også sammen, også med rockermiljøet. Og altså, det er det de samme personer, der på en eller anden måde glider mellem de forskellige, eller hvordan er det? Ja, altså, man kan sige, jeg havde... Jeg, dengang, da jeg, jeg så voldsomt meget ned på på de der, som var med i rock miljø. Jeg synes jo, de var nogle spadsere. Altså, der havde ingenting til Aarhus for dem, og de rent der var gode venner med niger og sådan noget. Altså, det er jo helt forrygt. Altså det var, helt, det var, helt Nå, så det var sådan øh, den politiske side af dig, som jeg ja, ja. altså, de synes det? Ja, Vi havde også, også en gang op i Aarhus, for, for, for bedre at slås med eller dengang, det hed uh, Red and White Support. Mm. Øh, en af supporterklubberne ja, til helt Indies. Heltens ja. Det er mange år øh, siden. Det er mange år siden, Jeg er også en gammel mand. <laughs> ja, så galt var det ja, vel jeg men... sagde du et par før, ikke <laughs> <Ja>. <laughs> Det er kun Sebastian, der i vores sidste ugesprogram udnævnte... Nej, det var det <laughs> To mænd på 49 og 51 ældre mænd. Så Ej, det er lidt efter ham på den telefon. Altså, jeg er jo målgruppen de 40 50 år, så det er sådan noget lort, ikke? Ja, her, men, men, det men, kunne være værd, John. Men bliver der rekrutteret fra huligan-miljøet, altså, altså til rockermiljøet? Jeg tror, der gør det i dag, øh, kunne jeg forestille mig i hvert fald. Og jeg ved at lige inden, at jeg forlod øh, hele det der cirkus der. Øh, der var nogle af dem fra, fra ak 81 i Aarhus, ville rigtig gerne ind og være en del af, af y øh, Primært fordi, at Brønby havde nogle banditers folk. Øh, og det var en af dem, der var stærk mod Nej, men det blev ligesom overhørt. Så. Fordi vi havde jo besøg af Brian Sandberg for ikke så voldsomt mange uger. Han var med til at oprette det her øh, ak 81. Ja. Og han fortalte jo netop, at der blev rekrutteret i øh, huliganmiljøet. miljøet Men er der også noget, du kender til, Rikki? Ja, altså, altså jeg kan huske engang, jeg startede som huligan, der fik vi klar besked på, at vi ikke måtte have noget som helst med nogen rockerrelationer. vi måtte ikke engang have uh, forældre eller noget som helst, der var i nogen rockerklubber, fordi det var uden for alle rockerklubber, de skulle ikke have noget som helst med det her miljø at gøre. Det var vores eget fodboldmiljø. Jeg vil så sige, at med tiden begyndt, vil jeg så sige i hvert fald ud af så også i Brøndby, der begyndte rockerne stille og roligt at komme ind, og så begyndte der at komme en ind, og så fik en mere lov til at komme ind, og så inden man havde set sig, så havde de startet en lille ungdomsfraktion i hele Brøndby. Øh, og nu er det så, øh, og dengang var det heller ikke, altså, jo, det var det organiseret, som, som Johnny siger, men man kunne sgu også risikere at møde, møde hinanden tilfældigt, og så slås. Øh, nu er det jo med boksehandsker og tandbeskyttere, ja, og ind ja. i en boksering, og altså, det er jo med knæbeskyttere og hjelm og helt lort, ikke? Altså, Lidt tøset. Jamen, det er, det er, øh, altså, jeg har meget ved at sige, med altså, øh, der var sgu knald på dengang, nu er det sgu bare blevet en MMA-kamp, Altså, ja. så banker man efter tre minutter, så er det tak for i dag. Men, men hvis, hvis man i huligan-miljøet har skulle opretholde det her med, at øh, vi, vi kan selvfølgelig tale sammen, og vi kan også gå ud og drikke bajer bagefter, og, og vi kan kæmpe på den samme side den ene uge, og så pludselig mod hinanden den næste uge, det er vel også vanskeligt at gøre, hvis man får alt for mange øh, mennesker fra forskellige øh, klubber, bander mm. videre ind, fordi der kan være alle mulige andre konfliktscenarier i spil hele tiden, som, som, som, vil, som vil ødelægge den der harmoniske øh, fællesskabsfølelse om at tæve hinanden, man nøgensynligt har i huliganmiljøet. Der var jo noget hyggeligt, altså hvis man skal finde, at der var jo et eller andet sted noget hyggeligt ved at være huligan, ikke? Det var jo <laughs> det der med, at jamen, det var, det var, det var h-h-hyggelig huligan, ja, ja. altså, <laughs> altså, Og det lyder som noget fight club. Altså, vi, kunne møde, vi kunne møde hinanden torsdag, ikke? Så kunne vi tage beefen og alt muligt, og fredagen kunne vi tyde slås. Men fordi uden for fodbold, der var der jo ikke noget. Der var vi jo, altså, 9 ud af 10 huligans, dengang de arbejdede, havde selvstændigt, altså, og jeg har, kender ja. folk, der er direktører, der har været med ude slås, altså... Det var helt almindelige fredelige mennesker. Lige pludselig begyndte de, de begyndte bare at stille og roligt at overtage, fordi jeg tror at, at dem det er i er de antre... de stille og roligt fredelige mennesker, hvis de skulle ud på jorden. den måde. Det er helt ned på jorden jo, de skulle bare ud og slås en gang med weekenderne. <laughs> Men det var helt mennesker som os, man så kommer ud og slås. Ja. Du lytter til Politiradio. På Radio 24 Rikki Foss her, siger helt almindelige mennesker som os, der var ude at slås. Men Rikki, vi skal så måske i den sammenhæng. Vi fornævnte eventuelt for nye lyttere, at, at helt almindeligt gælder måske i nogle miljøer for dig, for andre, jeg vil sige, majoritetssamfundet, ikke helt almindeligt. Du øh, var ud over og har været et vældig aktiv hooligan. har du også været medlem af og, og omkring flere forskellige rockerklubber, du dømte for lidt af hvert, handel med lidt af hvert og en hel del vold. Og heldigvis for, hvad er det, 5-6 år siden lat miljøet og sidder nu her for femte uge i træk og øser af din erfaring for at gøre os en lille smule klogere på det her i Politiradio med Sebastian Riggelsen. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig, og så er vi i dag besøg af Johnny Petersen, som har en endnu fjernere fortid, blandt andet i Hulian miljøet, men med den samme, i hvert fald dengang, begejstring for vold. Du, Johnny var jo, har du også nævnt tidligere, i virkeligheden, både som helt ung og så som lidt ældre, øh, en del af de her ekstreme politiske fraktioner, mm. som, som jo muligvis har handlet om noget ideologisk, men jeg fornemmer på dig, at det også handlede rigtig meget om flokken og om nogen havde og nogen at tæve. Ja, og det er nok ikke hele tiden der. Gadekampe. Ja, det var jo klart det bedste. Hvad var det for nogle øh, gadekampe, demonstrationer, så da, hvad var det for noget, du var ude i, for eksempel? Øh, altså, vi var faste inventar ved det, der Salem Salemmarshop i Sverige dengang, som var en demonstration, der blev afholdt i forbindelse med, at der var en svensk øje øh, som var blevet stukket ihjel af en indvandrergruppe. Øh, og dem, der havde gjort det, fik ingen straf overhovedet. Øh, og i den forbindelse blev der så lavet sådan en, en manifestation, som jo lynhurtigt blev... Jeg tror ikke nok oprindeligt, at den startede som sådan en, en, en protest imod vold. Men lynhuddet selvfølgelig blev til, øh, at det var der øh, størstedelen af Europas høje ekstremister, de samledes. Øh, så vil det være til Dresden mars i Tyskland. Hvad hva, er i... Dresden mars i Tyskland? Ja, det er altså en mindemars i forbindelse med <coughs> de allieres brændbomninger øh, i Dresden i 45-45, Som egentlig også oprindeligt er, er lavet som sådan en, minde, en mindemars for alle de offer, civile offer, som, som var der gang mellem ret hurtigt bliver overtaget og bliver til en, en højere ekstrem manifestation. Og selvfølgelig med rigtig, de mange autonome moddemonstranter, så det var jo et dejligt sådan Ja, for det, det var nemlig mit næste spørgsmål, når man er i det her højere miljø. Et er ideologien, men hvem, hvem er hovedfjenden? Helt klart venstrefløjen, primært. Så, så det... Ikke så meget øh, muslimerne eller jøderne eller indvandrerne. Eller det er mere de røde. Øh, jøderne i hvert fald var jo en vigtig del, for det var deres skyld, det hele, alt hvad der gik galt. Hvis du holdt for rødt to gange, så var det helt sikkert Moses, der var efter dig. Ja, det var sten <laughs> okay, Det lyder godt nok. Det var god nok. Ja, en lille smule. Øhm, <laughs> men faktisk ikke som. Altså, de gange, jeg har været overslås med, med indvandrere, det, det har sgu været tilfælde. Altså, det har været et eller andet, hvor man stod ind på et eller andet i en 400 heste, brænder, og så er der sket et eller andet, og så er, pludselig, så er det pludselig med. Stoler og glas og flasker i bedste western-stil. Så der kunne man lige så godt have slås med nogle andre? Ja, ja, der kunne lige så godt have røget op og slås med en flok, øh, det ved jeg ikke, et eller andet en tømmerlærling eller et eller andet. Øhm. Ellers så var det primært rettet mod venstrefløjen. Og, øhm. og var det, nu kommer der et vidende spørgsmål, var det af den ideologiske årsag, at man skulle ud og slås med de røde, eller var det fordi, det var dem, der var der på gaden og slås med? Altså, de ville jo også gerne slås. De undskyld, nu kommer jeg til De kunne Jo, ja, de ville da rigtig gerne slås. De kunne bare ikke finde ud af det. <laughs> altså øh, amen, det er sådan en gang, det er den sørgelige sådan, nu har Johnny og mig selv været der også på, på Vesterfløjen så jeg, jeg kunne heller ikke slås dengang <laughs> øh, nej hvad hedder det altså det, det var jo sådan at der var altid flere moddemonstranter end, end der var også ikke? Øh, men hvis du havde 100 autonome så var der måske 20 af dem der, der ville slås og fem af dem der, der kunne slås og hvis vi troede op 15 mand, så var der 15 mand, der kunne slås, og 15 mand, der ville slås. Så på den måde, ja, så var det lidt outnumbered. Men, men ja, altså tror jeg, altså, så var det også, altså, det går ikke til fejl at det var en en hel masse ideologi også, ikke? Og, og, og man blev også skolet, og, og jeg stod for værvning på et tidspunkt. Så man sørgede jo også for, at folk de blev politisk skolet, hvis man kan sige det sådan. Så, så er det jo klart, så er Venstrefløjen jo den absolut kende, ikke? Hvor, hvor værede du henne? Øh, til at starte med dengang, jeg startede med at komme i Dansfond, der, der, der boede jeg i Vejle, og, og der stod jeg inden for at være folk i trekantsområdet. Det vil sige, hvis det var sådan, der var folk fra det område, som ligesom rettede henvendelser, så var det meget der tog ud og snakke med dem først, og fandt ud af, hvem de var. Og... Okay, så de rettede henvendelser dig? Du er ikke sådan, du er opsøgt, spis... ja, eller til nogen? Altså, eller? altså, Nej, nej, til, til nogen øh, for, altså på Dansfond eller sådan noget dansstil den stil, der, som var der dengang. Og så tog man ud og med dem, og fandt ud af, hvem de var, og... Lige tjekkede op på, hvem de nu også var dem, de gav sig ud for at være, ikke? Så folk skulle have billede legitimation og sådan noget. Hvorfor? For at være sikker på, at det ikke var en eller anden øh, menstreflødes tosse. Som ville infiltrere. Ja, lignendeagtigt. Okay. Det gik jo galt senere hen på den der bog, der mandede lige efter jeg, trådte du. Det er rigtigt. Der ja, var en, der skrev en, en bog ja. om, at hun havde infiltreret de øh, højere ekstreme i Aarhus, ikke? ja det var nemt så. Godt du lige fik sagt hvor efter du stod. Ja, <laughs> det var det jo meget vigtigt at påpege. Ja, når man skulle, når man skal skole nye medlemmer politisk, øh, hvad handler det så om? Hvad gør man så? Hvad gør man så? Ja, ja, så? Øh, Tag en snak lidt om folk hvad, hvad de synes om sådan, det omlæggende samfund og hvordan tingene de egentlig hænger sammen og hvordan samfundet burde være skruet sammen, hvis nu alt ting det var idetelt aldrig rosenrødt. Øh, og så. Så er man for, at de øh, kommer til at, at modtage den rigtige undervisning, hvis man kan sige det sådan. Bliver opfordret til at læse nogle bøger, og så snakker man lidt med dem hen ad vejen og finder ud af, om har de overhovedet øh, fattet noget som helst overhovedet. Så... Jeg ved, du også selv var temmelig flittig til at læse alle hovedværkerne. Jeg har læst øh, det hele. Jeg har læst. Jeg har simpelthen tykket mig igennem Mein kamp for jeg har fandme også læst den på tysk, for det ikke skal være løgn. Og den er, det bliver den ikke ret meget bedre af. Det er nok okay. noget af det tungeste, jeg nogensinde har læst. Og mest ligegyldig skrammel. Men øh, ja... Øh, ja, men ikke så meget af det, men så var der jo alt andet. Så var der også en masse af de her revisionister, David Duke og sådan nogle der, som, som, som vi egentlig mere, man men ligesom gik ind og læste, fordi det var dem, altså holocaustbenægtere og sådan noget. Øh, så det var mere sådan noget. Og så var det jo rigtig meget med sådan altså, almindelig, ja, højreflødspolitik. Øh, selvfølgelig skulle der ikke være masse indvandring i Europa, og vi skulle sikre og rase folk og kultur og alt det der bagl der. Hvis du nu stadigvæk havde været i det her miljø, vil du så være sådan en, der rejste rundt sammen med Rasmus Paludan og hælde det ah, til hans fordrag? Nej, ikke med Rasmus Paludan. Hvorfor ikke? Fordi Rasmus Palludan han i mine øjne ikke øh, ville noget som helst andet at lave ballade. Altså jeg vil heller aldrig nogen sige... det, som godt, sig du? Som, det jo, men jeg vil godt have, at det var lidt mere øh, orkestreret, og havde lidt mere måske Pondos målrettet mod, end enten bare sætte gaden i brand, som I bare kan se det i det eneste, han vil. Og når vi nu drejer det derhen, så var det, det sagde jeg jo også indledningsvis, at vi i den time af Politiradio og Sebastien, vi skal huske at sige det, vi producerer jo den her udsendelse i god tid før påske søndag. Så er der sket øh, vilde ting rundt omkring i landet. Det skal jo de sige, at Rasmus Paludan, han har jo ansøgt om at få lov til at lave nogle flere demonstrationer op mm. i... Det ved vi lige, her. as we speak, så har han ikke fået lov, men det kan sagtens ske, men efter vi har optaget. I søndags som vi talte om indledningsvis, hvor der ellers var udkommanderet og indhentet ekstra personale, fordi der skulle være den her højrisikofodboldkamp øh, på Brøndbystadion mod FCK. Ja, så måtte øh, politifolk og sikkert også øh, de forsamlede journalister, muligvis også et par jer omdirigeres til først øh, Nørrebro i København, hvor denne Rasmus Paludan, som øh, har han i virkeligheden været sådan på YouTube før, med sin... Med sin Facebook-prima til ja. at starte med, ikke? han er, har både han en, en YouTube-kanal kanal og, ja. og en, en Facebook-kanal med det her... Hvad hedder stram -kurs, det? Stramkurs. Stram som, som han kan. Det er vist et parti. Og så, så har han sådan nogle forskellige stunts, han laver. Det handler meget om anti-muslimer. Han er også blevet dømt i 14-dages fængsel for nylig for overtrædelse af racismeparagrafen. paragrafen Det var noget om afrikanere. han havde sagt et eller andet om. Øhm, Og han anmelder så demonstrationer rundt omkring, hvor han går ud og står og siger... Ting, som er egnet til at provokere, kan vi også sige. Og, og som jeg forstår dig, Johnny, du læser det som, at mister vil være optaget af at få en eller anden form for reaktion. Og det må man sige... Den tror han fik. Den fik han så søndag omkring Blågårds klasse i København. Har, det... har I set den video, han har lagt op på Facebook? Den der uredigerede video. Ja, lige præcis. Ja, ja, ja, altså, nu tror så jeg, jeg bare, for, at vi lige skulle tale om den. Men det er jo fuldstændig... De mod, ikke, men men det, er jo, det er jo det her med, øh, han tager en koran, og så går han inden rundt og kaster rundt med den, ikke, og sparker til den, som om det er en fodbold. Ja, ja. Fem, fem koran. Ja, fem koran, som man kalder det for. Ja, Hvad er det? det er hans nye uh, sport, han er opfundet. Fem Nå, koran. Spændende. Ja, det er øhm, <laughs> så, Men, men der, er, der er jo dog noget politik i det her, og, øh, Johnny. Og det der, det, der skete, som jeg læser det på, på Nørrebro i København, var jo, at at, at Palu, den her, kommer ind og begynder at stå og tale, og lave sine forskellige stunts med Koranen, og så er der nogen, der... Og han er, har politibeskyttelse, der er blevet talt meget om, at det er dyrt, med den her politibeskyttelse er Og nogen prøver at øh, komme i flæsket på ham, mm. og politiet må hjælpe ham væk. Det samme var sket, tror jeg, dagen før i Viborg. Der var der også... Der er han også været op for at holde en af de her demonstrationer, og... Øh, og, og der havde man... I Viborg reagerede man... Anderledes. Der var to, der blev anholdt, tror jeg. En, der klappede ham ind på skrinet. Øhm, men, men ellers så kom der kun cirka 60 mennesker til Rasmus Paludans demonstration. Øh, til gengæld så arrangerede man i øh, Elekonebakken, som er det område, han gerne vil ud og tale i, og pro så arrangerede man samtidig en øh, hyggelegedag øh, for børnene mm. I, øh, i det her kvarter, og der var altså, næsten 400 mennesker. Man kan, jeg så historien på Viborgsted Folkebladet. Fantastiske billeder af børn og, og, og madpakker og leg og sådan noget. Øhm, i, I solskinnet. Og så øh, et par hundrede meter derfra, en 60 mennesker, der så Rasmus Pallodan demonstrere. Sådan kunne man også håndtere det. Sådan ja. gik det ikke på Blågårdsplads. Johnny, når du nu har så meget erfaring fra gadekampe, mm. og du ser det, der skete, Først på Blågårdsplads, og derefter flere steder i København søndag. Hvordan, hva, hvad er det, du ser, når du ser det? Hvordan analyserer du den situation, hvis man kan sige det på den måde? Jamen altså, hvad skal man sige? Jeg tror, at <coughs> det, det, der var egentlig, det der skete, det var, altså, at han kommer jo der og optræder på slappeligen, og er en og bliver relativt hurtigt fjernet, og så står der en hel masse mennesker tilbage med en masse opspart frustration, som man jo også selv har prøvet. Øh, og det skal jo afledes af et eller andet. Øhm, Hvad er det for en opspradet frustration? Jamen, det er jo det her med, at man er godt op at køre inden, øh, og så måske lige nagtigt på Blågårdsplads, hvor der også lige har været med LTF og alt det der halvøjde. de har måske ikke lige det bedste forhold til politiet i Og så kommer politiet her og skal beskytte Rasmus Pallodan. Øhm, og da han så bliver fjernet derfra, når han en eller anden skat, så, så bliver det bare politiet øh. Det har man jo også selv prøvet de og de, jeg, jeg tror også, at der er rigtig mange, der, der gerne vil have gang i gaden. Altså udover, der er selvfølgelig der er nogen, der bliver omvendt provokeret altså, over det her. Ja, ja. Og det er jo så ærgerligt, at de ikke kan finde noget at tøjle altså, ja. og Men der er også rigtig mange, der bare gerne vil have gang i gaden. Det altså, tror jeg virkelig også på. For jeg, kan også, jeg kan også huske, gang Ungdomshuset blev, blev ryddet, ikke? Ja. Der var jeg også øh, på arbejde som politisk politiker. Altså på Jagtvej, i København. <laughs> på Jagtvej ja. i København. Og der var selvfølgelig utrolig lang venstreorienteret, fordi det er ligesom dem, der holder det her hus. Men jeg kan love for, så mange at det, var der det der endte altså med at være alle de lokale trænørbrug, vi slås med. Ikke? Altså, så, så, så det handler også om, at der er nogen, der stager en god mulighed for... Ja, så ja. ja. det vil jo altid være. Altså, så sker der sådan et eller andet, altså, så, så kommer folk jo bare for <coughs> at altså, ja. komme af med noget og bare lave et eller andet, altså, så er det jo bare en undskyldning for at skrive så komplet i ja. altså, det Altså, det bliver det jo bare, når der, sådan, der sker sådan noget. Du, du nævnte lige sådan i en klassisk jysk, øh, underspillet sidebemærkning, at det havde du også prøvet en gang en to <laughs> Det her med, at noget måske begynder som en demonstration, en manifestation. Nu skal vi ud og marchere, eller mm. hvad I nu gjorde med dine øh, politiske grupper. Men så ender man med at være i slagsmål med politiet. Ja, det er i hvert fald sket på gangen. Og igen tænker jeg, og det kan være, det er mig, der har et lidt generaliserende overfladisk øh, forhold til øh, den ekstreme højrefløj, men, men det der med, med, med politifolk og ordensmagten og uniformerne og sådan noget, det... Lader det er det at tænke man ikke så som som hovedfjenden? Måske ikke som sådan, men så, så kommer vi jo ind i al den her retorik igen, fordi så er de jo bare håndlanger for, for staten og altså, så, så starter hele, hele møllen, ikke? Og så sådan man her... råbe i kur med med nye svenske at politikontrol og skaber er mere vold, smart, det er ikke sådan ja, ja, der? Det, det, det, så, det man også skal det. huske ja. når man er i det her, da når man ser politiet, så ser man ikke politiet som hjælp, man ser politiet som en forhindring. Jeg ser politiet som, som nogen, der er der, kun for at også os. Altså, det kan være, de kommer for at hjælpe os. Eller så for at og, de kommer kun for at irritere mig. Og, ja. det kun, og de er der faktisk kun, fordi jeg er der. Og de ved udmærker godt, at det mig, der var der. Ja. Sådan, får jeg det hver gang. Altså, sådan fik jeg det hver gang, jeg så åben. Nu har de her krafted med igen, og det er kun det på grund af mig. Det var med svin, mand. Sådan, sådan tror jeg bare, man, man fik det, når man var i det der. Og når der, når der var de her kampe, kunne man ikke komme til det, man gerne ville. dem så tog man bare en anden kamp. I København øh, indførte politiet <coughs> i, i løbet af ugen... Øh, skærpede strafzoner øh, fire steder øh, omkring Tinkbjerg, omkring Nørrebro, omkring Christiania og omkring urbanplanen, som er på Amager. Øh, og de her skærpede strafzoner, det er faktisk noget, som er indført i lovgivningen for ret nylig, altså vedtaget Folketinget kort før jul i forbindelse med øh, jeg tror, det hedder indsatsen mod parallelt samfund, men det vi andre kalder ghettoplanen. Uh -huh. øh, og der var en krassende masse debat om det her med, at man skulle kunne få mere straf i bestemte områder, fordi det blev meget udlagt, som at, okay, så bare fordi jeg bor i Voldsmose, så skal jeg have dobbelt straf, hvis jeg er butikstyv eller mm. andet. Men det, det, vi ser folk ud nu, er jo dybest set det, som har været intentionen, at man kan sige, i det her område begår du kriminalitet inden for det her område, den her zone, vi nu har udpeget, ja, så er der en skærpet straf i forhold til, hvis du, altså, du pander nogen ned øh, i urbanplanen lige nu, så får du en højere straf end, hvis du pander nogen ned i gladsaks. Mm. Øh, og det, det er men det men det er ikke blevet brugt så meget nu, for det er jo den nærmeste altså det er jo ikke engang en halv år gammel lov jeg tror det har været brugt jeg har at det har været brugt i Odense omkring Vols Mose faktisk hvor man også har haft nogle sammenstød i januar men ellers er det jo forholdsvis ny lovgivning den slags skal vi også lige have med her i uh -huh. Uh -huh. Øh, vi spænder helt ned fra gaden og helt ind i Folketinget og der er også lidt lidt jure ind over ja, ja det kan jeg det, godt jure undervisning fint skal det ja, ja. så ved man det det kan man øh, orientere sig om hos politiet hvor man risikerer. Øh, Skærpet straf, hvis man gør noget kriminelt, man kunne også bare levere, det man kunne have, bare opført, sagde hun heldigt <laughs> i sådan en, på sådan en heldig dag. Hvornår var det, du, Johnny, i dengang du skulle ud i de her gadekamp, altså hvad var så det bedste, når man kom hjem, ville jeg i virkeligheden spørge om? Var det, hvis man havde fået fat i nogle af de der autonome, venstreorienterede fjender og havde fået TV'et dem? Eller var det, hvis man havde fået taget nogle politifolk, eller var det, hvis man havde gået en rigtig flot Rudolf Hess march, eller hvad det nu var, I gjorde, <laughs> og, og fået vist fanerne og, og, og de røde slips frem? Jeg tror, at den sidste del den var relativt ligegyldig. Øhm, det var ikke så meget det, det handlede om. Men øh, ja, havde man, havde man haft et lille raballer med, øh, med de røde, så havde det været super godt, altså, hvis der virkelig havde været gang igen på den måde. Øhm, det med politiet, det var også sådan lidt, fordi øh, det, man taber altid, når man slår sig med politiet. Ikke? Øh, de vinder sgu altid. Øh, og man får også en relativt højere straf, hvis man klapper om en betjent. Altså, så der var man lidt mere øh, Men Og så senere hen, så kom alt det her med hårde domme for politisk motiveret vold og sådan der, det, det var heller ikke super godt. Øh, så stopper du sgu. Altså, tænke, nu, nu bliver det sgu for moderne alligevel. Så det vi, ikke vi har mere. kun et par minutter tilbage. Der er to ting, jeg gerne vil nå at spørge om. Først og fremmest Claus Oxfeld formand for politiforbundet, var på de her slagsmål. Først på Nørrebro i København. Derefter var, må Københavns Vestlandspoliti jo tage fat, fordi det fortsatte omkring Albertslund og nogle ja. også ret voldsomme kampe. Selvom der, der mødte Paludan slet ikke op, fordi han ikke måtte demonstrere. Men med forslag om, at man for nogens vedkommende bør indskrænke øh, deres ret til at demonstrere, ytre sig osv., fordi det koster så mange ressourcer, og, og som Claus Oxfeldt, formand for Politiforbundet, siger, jeg ser mine kolleger være i livsfar derude, fordi det ender i de her gadekampe. Det, man må begrænse den ret. Helt kort, Sebastian, hvad tænker du om sådan en udmelding fra Politiforbundet? Ja, jeg synes måske, den bliver en lille bitte smule for politisk, og her rent personligt, der, der giver ham egentlig ret. Jeg synes, at Rasmus han er, han er en idiot, men jeg synes også, han får alt for meget taletid. Mm. Jeg synes jeg synes desværre, det gør det lidt rundt på mig, så, så, så, øh, så de irriterer det mig næsten endnu mere, de her voldsparate fyre, som, som hopper på Rasmus Palloland's øh, knep og begynder at tæve ham. Ja, nyttige idioter. Så, så det er det desværre der, vi bliver nødt til at fokusere på problemerne. Jeg, jeg tror, jeg synes, jeg har hørt, læst vældig mange kloge mennesker, lige gør opmærksom på, at det går, hvad det er dyrt, øh, hvis man skal sørge for Rasmus Paludan, ikke for banken, når han går ud og holder sin. Er det egentlig demonstrationer? Men sammenlignet med, hvad vi ellers bruger politiet til, så er vi altså stadigvæk i den vældig Ej, lave ende. Det det. Og det er jo en grundlovssikret rettighed at kunne stille sig op og sige, hvad man synes her i landet. Jeg får sådan en lille smule... Ah, jeg, jeg synes jeg er ikke, det lidt, lidt politifolk, der skal gå ud og tale om og begrænse menneskers ret til at demonstrere. Altså, der er, så det får en klang af noget med nogle flag. Altså, jeg har jo selvfølgelig kan... mange øh, eller at der er mange betjente, der er trætte af, at han udtalte sig. Ja. Okay, ja. Der. der er jo også politisk pres, tænker jeg. Altså, fordi... Eller det kan være, at han vil ind i politiet politi ja. Nej, det kan være. Nej, det, det må spørge mig det om næste klang om. Det andet, jeg godt ville øh, lige nå at spørge om, Johnny, fordi nu har du siddet øh, ret generøst og delt om din ikke særlig charmerende fortid. Og derfor ja. synes jeg, udover lige at få genopfrisket, at du sådan set siden da øh, er uddannet blandt andet pædagog ja. Og, og ikke arbejder specifikt med det, som har med din fortid at gøre. Du arbejder som pædagog, men har jo egentlig med en vis kontakt med de lidt øh, hårdt ramt unge drenge. Altså, ja, jeg har primært... Øh, altså, vi har unge, som er øh, relateret, og så videre, så, så, så det har vi meget med, ja. Men lige herinde, vi siger farvel, hvorfor holdt du op dengang? Det gjorde jeg kort og godt, fordi øh, jeg havde en ekskone, som øh, var grød og øh, som syntes, at... Øh, det der, jeg rendte lavet, hun var bestemt ikke enig, hun var folkeskolelærer, gik på universitetet og var meget intelligent modsat mig. Øh, men hun vidste godt, hvad hun var gået ind til, øh, og det jeg accepterede hun. Så kom hun hjem en dag med øh, sit lange hår og sine øh, briller og skubbet dem på plads og sagde, at vi skal lige snakke. Og jeg tænker, nu kæft. Og så siger hun til mig, bror det her, øh, det skal stoppe, fordi øh, nu skal vi have et barn. Og øh, hvis du fortsætter, fint nok, så bliver du uden os, fordi mit barn skal ikke vokse op i et hjem, der er så fyldt med som det er, og der er våben i lejligheden, og så du må lige tage en beslutning, hvad du vil. Så, det gjorde jeg så, og det var en meget, meget svær beslutning at tage. Var det den rigtige? Helt sikkert. Jeg sender var, så... en kærlig tanke til folkeskolelænden med <laughs> et år, og så siger jeg allerede nu, Johnny, at uh, jeg håber, du vil komme på besøg hos os en anden gang, fordi der er en hel del mere af de her miljøer, og hvordan man agerer i dem, ja. som jeg vældig gerne vil tale med dig om. Nu er tiden gået. Rikki, for ses, nu var du ikke nødvendigvis den eneste voldsmandsstudie i dag, Nej. var det ikke dig? Jo, det var. <laughs> tak, fordi du kom igen. Johnny Petersen, mange tak, fordi du vil komme. Sebastian Rikkelsen, tak til dig også, vores producer Kasper Risko. Jeg hedder Marie-Louise Toxvi og Politiradio er tilbage igen om en uge. Du lytter til Radio 24-7.